Скотт Лінч. Лукавство Локамори. Текст читає Сергій Оробчук. 4. "А вже ж", сказав каперац "Ви певно дона Камора. Не думаю, що я мав задоволення бути представленим вам милостива пані". Він змахнув капелюх і прогнувся в талії під ідеальним кутом, виставивши праву ногу перед лівою. "Я дона Софія Сальвара" Зісла дурона, сказала вона й простягнула руку. Він узяв і її поцілував повітря над нею. «До ваших послуг, міледі Сельваро. Я Лучано Анатолій. Зачарований, міледі, цілком зачарований. А ваш супутник? Ми знайомі?» «Не думаю, сер», – сказав Лок. «У вас напрочу знайомий вигляд, але я впевнений, що згадав би, якби ми зустрічалися раніше». «Пане Анатолію, це Лукас Фервайт, купець з Емберлена, з Домобель Остер», – сказала Софія. Мій особистий гость тут, на банкеті, в герцога. Купець з вітаю вас, сер. Та ви маєте бути дуже винахідливим, щоб пройти аж сюди, у такі рафіновані кола. Я всього лиш роблю свою справу, сер. У мене є надзвичайно хороші друзі в Каморі. Вони часто приносять мені несподівані переваги. Я не сумніваюся. Дім Бельостер, кажете, відомий торговці алкогольними напоями, як знаменито. Я і сам люблю гарну випивку. Насправді, я вважаю, за краще все купувати в бочці. Справді, сер, Локус усміхнувся, А це якраз спеціалізація моєї фірми. З наших бочок виходить дуже багато чудових і дивовижних речей. Ми пишаємося тим, що завжди маємо задоволення, сатисфакцію, так би мовити. Завжди відплачуємо рівнозначно, якщо розумієте, про що я. О, звісно, сказав Капараця з похмурою усмішкою. Чудова ділова практика, не чужа мені теж. «Але, звичайно», – сказав Лок, – «тепер я пам'ятаю, чому ви здалися мені знайомим, пане Анатолію. У вас часом немає сестри, можливо, навіть двох. Я, здається, пригадую, як колись зустрічався з ними. Подібність, ну, дуже разюча». «Ні», – сказав Капарацис, похмурнівши. «Боюся, ви сильно помиляєтеся. У мене немає сестер. Дона Софіє, пане Фервайте, мені було дуже приємно познайомитися з вами, але, боюся, я маю...» «Невідкладні справи в іншому місці. Бажаю вам обом гарного вечора». Лок простяг руку і розтягнув губи в невинно-дружній усмішці. «Завжди приємно заводити нові знайомства, пане Анатолію. Може, ще побачимося?» Капарацо якусь секунду свердлив поглядом простягнуту руку Лока, потім немов опам'ятався. Він навряд чи міг не повернути люб'язності, не викликавши цим великого переполоху. Його сильна рука стиснула перед пліччя Лока, і той відповів тим самим. Пальці другої руки Лока смикнулися. Якби тільки його стилет не був надійно схований у черевику, він, напевне, не зміг би опиратися з покусі. «Дуже приємно, пане Фервайте», – сказав капа Раца з безтурботним виразом на обличчі. «Але я в цьому неабияк сумніваюся». «Якщо я щось і дізнався про це місто, пане Анатолію», – сказав Лок, «то це те, що воно сповнено сюрпризів. Приємного вам вечора». «І вам», – сказав Раца, – «купцю Замберленен». Він швидко покрокував геть. Лок спостерігав за ним усю дорогу. Раце обернувся один раз, і їхні очі знову зустрілися. А потім Капа зник, піднявшись сходами на наступний рівень, майнувши наостанок сірим пальтом. — Лукасе, — сказала дона Софія, — я щось пропустила. — Щось пропустили, — Лонн раз усміхнувся їй невинно. — Не думай, міледі, просто той чоловік дуже нагадує когось, кого я колись знав. — Друга земберлене? — О, ні, — відповів Лок, — не друга. А чоловік, про якого йдеться мертвий, він цілком-цілком мертвий. Освідомивши, що сціплює зуби, він не пусти на обличчя спокій і легкість. То що, підемо шукати вашу доноварченцу, міледі? А вже ж, сказала Софія, ходімо, знайдемо її. Прошу за мною. Вона повела його вниз тими сходами, якими піднявся Раца, до ще однієї галереї, від краю до краю заповненої знаттю. Блакитна кров і золота кров, як сказав би отець Ланц. Замість банкетного столу на цьому поверсі містився бар, 40 футів полірованого дерева, який обслуговували два десятки чоловіків і жінок у лівреях. За ними на столах і полицях височили тисячі й тисячі скляних пляшок, а за ними були розміщені алхімічні лампи, які омивали галерею каскадами барв. Побабіж бару, огородженого оксамитовими мотузками, стояли височенні піраміди винних та пивних келихів. Один непрофесійний жест, миг знести на підлогу сотні крон чистого кришталю. Біля скляних пірамід, як додатковий захист, стояли напружені чорні куртки. А якщо вже говорити про піраміди, то тут за кілька футів праворуч від бару, за однією з оксамитових мотузок, стояла ще одна з тих чудових скульптур пірамід. Донна Софія повела його на захід, повз бар і довгу вервічку вельмож, які чекали своєї черги набратися рідкої відваги за своїм смаком. Деякі з них уже явно не могли стояти прямо. На західній стіні галереї були важкі двері з відмінного дерева зі срібною печаткою особистого герба герцога Нікованте. Дона Софія штовхнула двері і повела його до закрученого коридору, освітленого м'яким сріблястим світлом алхімічних ліхтарів. Тут було двоє дверей, і Софія підвела його до тих, що в дальньому кінці біля гадавлок північної стіни вежі. «Що ж?» – усміхнулася вона. Це буде або дона Ворченца, або молода пара, що займається чимось, чим не слід займатися. Софія відчинила двері зазирнула всередину, а потім смикнула Лока за рукав. Усе гаразд, – прошепотіла. – Це вона. Лок Софію дивилися в майже квадратну кімнату з дещо вигнутою зовнішньою стіною. На відміну від громадських галерей, елдерскло в тій частині вежі було непрозоре. На північній стіні було єдине вікно. Його дерев'яна віконниця була прочинена щоб впустити сонячне світло і тепло повітря пізнього дня. У кімнаті стояв один єдиний дерев'яний стілець із високою спинкою, і на ньому сиділа горбата старенька. Вона схилилася над парою блискучих в'язальних спиць, цілковито зосереджена на якомусь невидному предметі, який стікав їй на коліна з-під рук. Біля ніг старої лежало кілька сувоїв чорної вовняної пряжі. Вона була ексцентрично одягнена у чорному чоловічому камзолі, та темно-фіолетових панталонах, які традиційно носили кавалерійські офіцери. І маленькі чорні пантуфлі, зігнуті на кінцях, немов зійшли сказки. Очі здавалися цілком ясними за скельцями окулярів у формі півмісяця, але вони не відривалися від в'язання, коли Дона Софія вивела лока в центр кімнати. «Дона Варченцю?» Софія кахикнула і заговорила гучніше. «Дона Варченцю?» «Хм, це я, Софія, Міледі. Я Я привела декого». Ось познайомтеся. Вжик-вжик, ми хотіли по Дони Ворченце. Вжик-вжик. Але очей вона так і не підняла. Дона Анджавіста Ворченцем, сказала Софія Локу. Графіня – вдова бурштинового скла. У неї бувають моменти ясності. Софія зітхнула. Чи можу я попрохати вас залишитися тут з нею на хвилинку? Я сходжу в бар. Вона часто п'є біле воно. Можливо, якийсь келишок поверне її до нас. Звичайно, Дона Софія, весело звався Лук. Я вважатиму за велику честь почекати тут разом із графиною. Принесіть їй усе, що вважаєте за потрібне. Я можу принести щось і вам, Лукасе. О, ні, дякую. Ви страшенно люб'язні, Міладі Сальваро. Я, може, буду щось пізніше. Софія кивнула і вийшла з кімнати, класнувши за собою дверима. Лок якусь мить крокував, заклавши руки за спину. Вжик-вжик працювали спиці, вжик-вжик. Лок підняв брову. Предмет, що випливав з-під цих спиць, так і залишався загадкою. Можливо, він ще не був завершений. Лок зітхнув, походивши трохи і визирнув у вікно. До вигнутого горизонту на північ від міста тягнулися зеленокорішні пагорби. Лок бачив корішні смуги доріг, різноколірні дахи будинків і сіро блакитну анжевіну. Усе розтавало в спекотному серпанку та відстані. Сонце заливало все гарячим білим світлом, не було видно жодної хмаринки. Раптом, зліва на потилиці хлопця, шпигнув сильний біль. Лок крутнувся і ляснув рукою по болючій точці. Пальці намацали вологом. Дона Анджаві Ставарченца стояла перед ним, відтягуючи спицю, яку щойно встромила йому в шию. Тепер її очі були жваві за тією півмісячною оптикою, і з мережі зморшок на худому обличчі жінки проступила усмішкам. Він заревів і потерпотилицю. — Та що в біса було таке? — йому ледве вдалося і далі вдавати вадранський акцент. — Скорботна верба, пане Шипе сказала дона Ворщенца. Отрута та скорботної верби, про яку я певна ви чули. Вам залишилося жити якісь кілька хвилин, і я воліла б провести їх у бесіді з вами. П'ять. Ви, ви... штрикнула вас у шию. Так, мушу зізнатися, це принесло мені задоволення, любий хлопче. Що я можу сказати? Ми за вами довгенько полювали. Але, але, дона Ворщенцу, я не розумію, як я встиг вас образити. Можете не сілкуватися говорити з вадранським акцентом. Він у вас бездоганний, але, боюся, цього разу усмішками і блефом, ви не обійдетеся, пане шипе. Лок зітхнув і протер очі. Дона наверченцу, якщо списа справді була отруйна, навіщо мені взагалі розповідати вам щось? Сложне запитання. Вона сягнула рукою до туніки і дістала скляний флакончик зі срібним ковпачком. В обмін на вашу співпрацю я готова запропонувати вам проти отруту. Ви, звичайно, мирно підете зі мною. Ви зараз сотні футів над землею. До того ж усі мої північники. Зараз тут, переодягнені слугами. Якщо спробуєте пробігти хоч десять футів у той коридор, з вами розправляться в абсолютно ганебний спосіб. Ваші опівнічники? Тобто, та ви бляха, смієтеся з мене. Ви павук? Так, сказала вона. І клянуся богами, як приємно нарешті кинути це в обличчя тому, хто може це оцінити. Але, сказав лок, павук. Принаймні, я думав, що павук – чоловік. Так думали ви та решта цього міста, пане Шипе. «Я завжди вважала, що припущення інших є найкращою можливою маскою. А ви?» «Хм!» – Лок засміявся. Довкола рани ширилося поколювання. Це точно не витівки його уяви. «Повішений на власній мотузці, до Ворченця!» «Ви, мабуть, геніальний, пане Шипе!» – сказала дона Ви «Визнаю. Щоб зробити те, що зробили ви, змушувати моїх людей побігати за вами за ці останні кілька років? Боги, я навіть шкодую, що мені довелося посадити вас у воронячу клітку!» Можливо, нам вдасться домовитися, коли ви матимете кілька років на роздуми. Це має бути дуже новим і дуже дивним для вас. Хтось нарешті поставив таку пастку на вас. О, ні. Лук зітхнув і затолив обличчя руками. О, Донна Новорченцем, дуже шкода розчаровувати вас, але список людей, які мене не перехитрили, здається, що разу менше. Ну що ж, відказала Дона Новорченцем, втіх і мало. Але, годі, ви, мабуть, зараз почуваєтеся досить дивно і ледве тримаєтеся на ногах. «Просто скажіть так. Скажіть мені, де кошти, які ви вкрали, і, можливо, ці роки в палаці терпіння можна буде скоротити. Назвіть мені імена ваших спільників, і я впевнена, що ми зможемо домовитися». «Донаверченцем», – рішуче сказав лок. «У мене немає спільників, а навіть якби і були, то я точно не сказав би вам, хто вони. А як щодо Граумана?» «Грауман наймит», – сказав лок. «Він думає, що я справді купець земберлена. А ті звані бандити в провулку біля храму щасливих вод, теж наймите, давно повтікали в Талішам. А фальшиві опівнічники, ті, що відвідували Сальвар. «Гомункули», – сказав Влок – «вони виповзають з моєї дупи кожної повні. Руками борюся з цією проблемою». «О, пане Шипе, скорботна вербана завжди вгамоє ваш отруйний язик. Вам не потрібно говорити про свої секрети зараз. Просто здайтеся, щоб я могла дати вам цей флакон» і ми продовжимо розмову за приємніших обставин. Лок кілька довгих секунд дивився на Дону Ворченцу. Він втупив погляд у ці древні очі і побачив у них очевидне задоволення, і його права рука самовільно стиснулася в кулак. Можливо, Дона Ворченца настільки звикла до свого перевелейованого статусу, що забула їхню різницю у віці. Можливо, вона просто ніколи не уявляла, що такий гречний чоловік, хоч і злочинець, може вчинити так, як Лок. Він ударив її кулаком просто в зуби з правого боку, що було б комічно, якби він зацідив молодшій і сильнішій жінці. Але голова Дони Варченці відкинулася, очі закотилися і під нею підігнулися коліна. Лук підхопив її, коли вона впала, обережно вирвавши з її пальців флакон. Він потягнув її назад у крісло, потім розкрив флакон і вилив його вміст собі до рота. Тепла рідина мала цитрусовий смак. Він жадібно проковтнув її і відкинув посудинку в бік. Тоді поспіхом зняв пальто і прив'язав ним Дону Ворченцу до її стільця, кілька разів зв'язавши рукава за її спиною. Голова старої нахилилася вперед, і вона застогнала. Лок поплескав її по плечу. Піддавшись імпульсу, він швидко, якомога вічливіше, провів руками по її камзолі і задоволено крикнув, коли дістав звідти маленький шовковий гаманець, у якому дзвеніли монети. «Не те, на що я сподівався», – сказав він. «Але ми назвемо це справедливою платою, за клято сплитювши шиї, ага, Лок підвівся і кілька хвилин крокував по кімнаті. Він повернувся до Дони Варчинси, став перед нею на колішках і сказав. «Міледі, мені болить, що доводиться поводитися з кимось таким, як ви, так грубо. Правда в тому, що я вами захоплююся, і в будь-який інший час мені було б дуже цікаво почути, де я саме я облажався. Але ви повинні визнати, що я мав би бути божевільним, щоб піти з вами. Паласт терпіння мені просто не підходить». Тож дякую за дуже цікавий вечір і перекажіть мої вітання Дону та Доні Сальварам». З цими словами він як міг широко розсунув дерев'яну віконницю і вийшов у вікно. Екстер'єр воронового лету, якщо поглянути зблизька, насправді був покритий нерівностями з невеликими поглибленнями та виступами, які опорізували вежу практично на кожному поверсі. Лок виліз на вузький, виступ приблизно 6 дюймів завширшки. Він притиснувся животом до теплого скла вежі і чекав, поки стук крові в скронях перестане нагадувати удари дебелих кулаків. Коли цього не сталося, він зітхнув. «Я король недомків, пробурмотів він, – «усіх довбаних недоумків світу». Теплий вітер штовхав його в спину, коли він повільно просунувся праворуч. Виступ став ширшим, і він знайшов поглиблення, куди можна було покласти руку. Переконавши, що йому не загрожує безпосередня небезпека падіння, Лук глянув через плечі вниз і відразу пошкодував про це. Скло створювало шар ізоляції між глядачем і краєвидом. Тут же здавалося, ніби весь світ розчинявся в величезною дугою. Це не 600 футів над землею. Це тисяча, 10 тисяч, мільйон. Якась незбагненна кількість футів, на яку могли наважитися лише боги. Він заплющив очі і схопився за скляну стіну, наче міг вилитися в неї, як цементний розчин у каміння. Свинина й каплун у його шлунку з ентузіазмом просилися вилитися назовні потоком нудоти, а горло, здавалося, отот виконає прохання. — Боги! — подумав він. — Це ж я, напевно, на одній із прозорих частин вежі. Веселенький, мабуть, маю вигляд. Над головою почувся скрип. Він підвів очі й охнув. Одна з криток ліфта спускалася до нього. Вона була на одній лінії з ним, на лицевій стороні вежі, і пройде приблизно в трьох футах від стіни, за яку він тримався. Клітка була порожня. "Нечесний наглядачу», – прошепотів лок. «Я зроблю це. Але єдине, прошу, єдине. Коли все закінчиться, ти змусиш мене забути. Вкрадеться цей спогад з моєї голови, і я ніколи не піднімуся вище, ніж на три фути від землі, доки дихаю. Хвала тобі». Клітка зі скрипом рушила вниз. Вона була за десять футів над ним, потім п'ять, а потім мій дно було на рівні його очей. Хапаючи повітря панічними уривчастими ковтками, лок розвернувся на вежі так, що тепер тулився до скла спиною. І небо, і світ під ногами здавалися надто великими, щоб поміститися в його очах. Боги! Він не хотів думати про них. Клітка ковзала мимо. Її градки були тут же, за три фути на висоті п'ятдесяти з кількома поверхами порожнього повітря. Він закричав і відштовхнувся від скляної стіни вежі. Коли він вдарився об почорнілі залізні боковини клітки, то вчепився так відчайдушно, як не всякий кіт, коли небудь чіплявся за гілку дерева. Клітка гойдалася вперед назад, і лок зробив усе можливе, щоб не звертати уваги на неймовірні речі, які творилися з небом і горизонтом. Двері клітки. Йому треба було якось просунутися у двері клітки. Вони щільно зачинялися, але без складних замків. Руки лока тремтіли, наче їх скувало морозом, коли він ковзнув засув на дверцятах клітки і відчинив їх. Тоді він обережно завернув заріг із зовнішнього боку до внутрішнього, і з останнім спалахом жахливого запаморощення простягнув руку і зачинив за собою двері. Він сів на підлогу клітки, глибоко дихаючи, тримтячи від полегшення та наслідків отрути. «Фух, ну що сказати?» пробурмотів він. «Це було огидно». За 20 футів праворуч від нього, вгору, посунула інша клітка ліфта, повна знатних гостей. Чоловіки і жінки в клітці з цікавістю подивлялися на нього, і він помахав їм рукою. бачачи, що клітка зупиниться, перш ніж досягне землі, і посуне назад, він вирішив. Якщо це станеться, він ризикне з палацом терпіння. Але клітка продовжила шлях униз. Варченце досі має бути прив'язана до стільця, значить діяти ще не почала. Лук був на ногах, коли клітка торкнулася землі. Чоловіки в лівреях, які відчинили двері, дивилися на нього широко розплющеними очима. «Вибачте», – сказав один із них. «Чи ви... ви... ви були в цій клітці, коли вона покидала платформу?» «Звичайно», – сказав Лок, «Та тінь, яку ви бачили на вежі?» То птах, найбільший проклятий птах, якого ви коли-небудь бачили. Налякав мене до біса, дозвольте вам сказати. А скажіть но, чи вільний якийсь із тих екіпажів? Йдіть у крайній ряд, сказав лакей, і шукайте тих, у кого білі прапори та ліхтарики. Дуже вдячний. Лок швидко переглянув міст гаманця дониворченцев. Усередині дзвеніла дуже задовільна кількість золота та срібла. Вийшовши, він кинув по одному солону людям у ювреях біля клітки. Птах, е. Так, сер, сказав інший чоловік, торкнувшись краю чорної шапочки. Найбільший проклятий птах, якого ми коли-небудь бачили. 6. Екіпаж залишив його біля пагроба шепотів. Він дуже добре заплатив. Забудь, що ти сюди їздив, добре? А потім пішов на південь через попелище пішки. Мабуть, була шеста година вечора, коли він повернувся до халупи, увірвався крізь завішані двері, кричачи на ходу. Жане, це гайки! У нас довбані проблеми!» У центрі кімнати, вищирившись на Лука, склавши перед собою руку, стояв сокільничий. Лок за частку секунди відбрав очима картину перед собою. І Беліус нерухомо лежав біля дальньої стіни, а Жан – біля ніг наймага, звиваючись від болю. Вестрі сиділа на плечі господаря. Вона впялася в нього своїми чорно-золотими очима, потім розкрила дзьоба і переможно скрикнула. Лок здригнувся. «Отак, пане Ламуро сказав Сукільничий. Так, я сказав би, що у вас справді довбані проблеми. Інтерлюдія Трон у Попелі Теремпел колись називався прилиною елдернів. Це було найбільше і найвеличніше зміст, який давно зникли народ елдернів, залишив людям, що зайняли їхні землі набагато пізніше, після їхнього зникнення. Теремпел примостився біля джерела річки Енджавіни, Потік ріки виливався з гір. Місто сиділо під їхньою скелястою величу і було оточене родючими полями, які за два дні не об'їдеш швидким конем у будь-якому напрямку. Восениці поля колихатимуться борштановими стеблами. Ще три дар гідної осітку імперії, якою був Теремпел. Усі південні міста стали навколишки перед Теринським троном. Інженери імперії побудували десятки тисяч миль доріг, щоб поєднати ці міста. Генерали імперії окомплектували їх патрулями, щоб придушити бандитів і утримувати гарнізони в менших містах і селах, щоб гарантувати безперервний потік комерції та листів з одного кінця імперії в інший, із Залізного моря в Мідне море. Картейн і Лашейн, Несекі та Лішам, Еспара і Ашмір, Аредайн і Камор, Балінелі і Сара – усими цими могутніми містами-державами правили герцоги, які отримували срібні корони з рук самого імператора. Кілька герцогів, які залишилися до нашого часу, можуть мати велику владу, але вони самопроголошені. Знатні родоводи, що осягають часів тиринського трону, давно розірвані. Занепад тиринського трону відзначила поява з півночі вадранців. Цей морський народ захопив протекторати трону в північній половині континенту, вони назвали сім великих річок, що текли до північного моря, своїми сімома святими основами, і перешкоджали зусиллям трону повернути свою територію розбиваючи кожну армію, яку він посилав на північ. Ослаблений Теринський трон не міг змагатися з цією навалою, тому відчутно здрібнів. Здрібнів, але не зламався. Для цього знадобилися наймаги Картейна. Наймаги цілком недавно з'явилися в місті Картейн. Вони почали розширювати територію своєї унікальної та смертоносної гільдії на інші міста і геть не збиралися коритися вимогам розлюченого імператора в Теринпелі. Він наполягав на тому, щоб вони припинили свою діяльність, а вони, за переказами, відповіли йому коротким листом із переліком цін, за якими його найясніша величність може отримати їхні послуги. Імператор послав до них королівське коло чаклунів, і всіх без винятку вбили. Тоді імператор зібрав свої легіони і рушив на картейн, пообіцявши вбити кожного чаклона, який назвав себе наймагом. Оголошення війни імператором стало перевіркою місцесті правил нової гільдії. Кожному, хто наважувався завдати шкоди наймагу, вони публічно клялися відповідати взаємністю, на яку було б страшно дивитися. Під час походу на Картейн солдатам імператора вдалося вбити близько десятка. Чотириста наймагів зустрілися з легіонами імператора на сході від Картейна. Чаклони поблажливо запропонували бій. Менш ніж за дві години третина військ імператора була вщент розбита. Земля парувала дивними туманами, збиваючи людей з пуття. Їх мучили ілюзії та фантазми. Кілька стріл зупинялися в повітрі і падали на землю, або ж кидалися на задолучників, які їх випустили. Товариш повертався проти товариша, у шаліл введений в оману чаклунством, яке могло скувати дії людини, наче та була маріонеткою. Самого імператора порубала на шматки його шквардія. Кажуть, що кожного шматка більшого запалець не залишилося, щоб потім можна було спалити на багаття. Імперія зазнала поразки. Решта цілилих генералів були розбиті Жменька солдатів, що зосталися живі, мчала в Теремпел, не жаліючи коней. Але на цьому історія не закінчилася. Наймаги на Конклаві вирішили нав'язати свої правила і нав'язати їх так, щоб весь світ здригався від самої думки порушити їх, допоки у людей є пам'ять. Вони відплатили місту Теремпел. Вони викликали страхітливо неприродну вогняну бурю. 400 магів як один запалили в серці імперії щось таке, що історики досі бояться описувати. Кажуть, полум'я було біле, як серця самих зірок, що стоп сірого диму здійнявся так високо, що його можна було побачити з глибокого залізного моря, далеко на схід від Камора, і аж на північ від Вінтіли, столиці молодого королівства Семи Основ. Проте навіть такі страшні чари не могли торкнутися елдерскла. Побудовані елдернами споруди в місті збереглися неушкодженими. Але все інше, чого торкнувся вогонь, з'їв. Дерево, камінь, метал, цемент, папір і живих істот. Усі міські будівлі, уся міська культура та все населення міста, яке не змогло втекти до того, як маги розпочали свою роботу, було спалене і перетворене на пустелю сірого попелу. пустелю, яка осіла на фунт завглибшки на чорному шрамі, врізаному в землю. Цей попел кружляв у гарячому вітрі після підніжжя єдиного створеного людьми об'єкта, який маги охоче зберегли – трону імперії. Він стоїть там і донині. У примарному місті Теремпел, оточений полем попелу, який час і дощі перетворило на щось подібне до чорного бетону. У Теремпел більше нічого не росте. Жодна розумна людина не ступить у цей чорний пам'ятник рішучості наймагів Картейна. Це вони тим неземним вогнем розбили теринський трон. Вони збурнули південні міста держави, в сотні років воїн і чвар, тоді як королівство семи основ нарощувало, могут на півночі. Це той образ, який спадає на думку, коли хтось хоче стати на дорозі наймага. Образ порожнього трону, який самотньо стоїть у сухому морі спустошення.